ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وعاشر المسلمين يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه الحديث الأول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-bukhari wa muslim ndugu tukiendelea na kitabu chetu hichi cha arbaun nawawiya, katika darsa ya pili katika kitabu chetu hichi baada ya kuona utangulizi muhimu kuhusu kitabu hichi cha 40 hadithi 40 za Imam Nawawi tukaona umuhimu wake katika maisha na kuwa imekusanya milango ya akida milango ya adabu milango ya ibada milango ya zuhudi, na milango mbalimbali mbali ambayo ni ya dharura katika maisha yetu tukaanza katika hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya amir almu'minin asema mu'allif alhadith alawwal hadith ya kwanza an amir almu'minin impokelewa kutoka kwa umiri kwa amiri wa waumini abi hafs ambaye ni umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu asema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa Innamal a'malu binniyat. Hakika matendo huzingatiwa kwa nia. Wa inama likulli mri'in ma nawa. Na kila mtu atapata kile alichokinuiya kwa matendo yake. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Yule ambaye kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake waman kanaa dunia lidunya yusibha aw imraatin yankihuha na yule ambaye kuhama kwake ni kwa sababu ya dunia anataka kuichuma dunia yosivha ataipata au yankihuha sababu ya mwanamke ili amuoe wa hijratuhu ila mahajara ilaihi kwa ma kwake kutakuwa ni kwa sababu ya kile alichokihamia hadithi hii kama tulivyotaja katika darsa iliyopita ni hadithi kubwa mpokelewa na maimamu wa muhaddithin al-Bukhari al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kama tulivyotaja pamoja na tarjamati zao kwa kwamba al, al bukhari ni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin Burdizba al-Bukhari al-Ju'fi na al-Imam Muslim ni Abu al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al hawa wawili wa vyao kuwa ni katika hadithi, hadithi kubwa katika daraja yake kwa wanazuoni wameipa daraja ya juu sana tukataja kuwa kwa umuhimu wake wengi katika wanazuoni wamefungua vitabu vyao kwa hadithi hii tukataja kuwa miongoni mwaliofungua vitabu vyao ni al-Imamu nawawi al-Imamu nawawi amefungua kitabu chake ت 40 و حديثي نا اكفغوا الامام البخاري كتابه شكي صحيح بحديثي نا عبد الغني المقدسي ايضا اكفغوا حديثه كتابه بحديثي الامام عبد الغني المقدسي amefungua kitabu chake cha umdatul ahkam kwa hadithi hii alimamu albaghawi amefungua vitabu vyake viwili kwa hadithi hii masabihu sunna na sharh sunna zote zimefunguliwa kwa hadithi hii na alimamu syuuti pia ameweka mlango katika kitabu chake aljami' asaghir akafungua Ameweka mlango ambao ni mlango kamili kama tulivyotaja unaitwa faslun fi al-ikhlasi wa sidqi wa fi jami'i al-a'mal al, al wal -khafiyya. kitengo cha ikhlas na ukweli na kuhudhuri shania katika matendo yote ya dhahiri na yaliyo fichika Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ni hadithi kubwa wameafikiana wanazuoni kwa usahihi wake na kupokea hadithi hii kwa kuikubali jumla moja moja kwa moja na kama tulivyoelezea inaingia katika milango mbali mbali katika milango ya elimu inshallah taala leo tunaingia katika sharhe ya hadithi hii neno baada ya neno kama walivyotuelezea wanazuoni anikukumbusha kuwa tutumia sharh ya al-Sheikh Abdul Muhsin bin Abbad al-Badr ambacho kilitofathul Qawi al-Matin fi sharh al-40 wa tatimmat al-50 asema al-sharh ketika kuelezea maana يسمى كوا انما بالنيات انما اداه حصر انما انما ني اداه حصر نحصر ما نك امكسanya matendo katika neno hili kwamba hakika matendo yote jumla matendo yote kwa ujumla yanalingana na nia yake hakika matendo yote ambayo watu wanafanya basi yanalingana na nia yake lakini baadhi ya wanazuoni wameelezea kuwa hii inama Inama lilha ni انها ni kuwa imekusudiwa hakika matendo ambayo ni ya ibada matendo ambayo ni ya taat kwa sababu tuna matendo ya ada matendo ya maisha ya kawaida na matendo ambayo kwamba ni ibada moja kwa moja kama sala, somu, zaka birrul kusoma Qurani kumtaja Mwenyezi Mungu haya ni matendo ya ibada kwa hivyo baadhi ya wanazuoni wasema kwamba iliyokusudiwa hapa matendo yanazingatiwa kwa nia yake ni matendo ambayo ni yake ibada matendo ambayo ni ya kidini na baadhi ya wanazuoni wengine wakasema la bali matendo yote katika ulimwengu huu matendo yote ambayo mtu atakuwa anafanya yanaingia katika hadithi hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema innaha lilumum fi kulli amalin inma al-a'mal yani innaha lilumum fi kulli amalin ni kuwa inaingia katika matendo yote ambayo mtu anayafanya famakana minha qurbatan uthiba alayhi fa'iluh yalemba kwamba takuwa ni katika ibada kama swala saumu zaka yule mwenye kufanya akimkusudia Mwenyezi Mungu atapata thawabu kwa matendo yake. Na pia vile vile wa makana minha min umuri la adat. Na yale ambako atakuwa ni katika mambo ya ada ya kawaida kama vile kula, kunywa, kulala fa, in, fa inna sahibahu yuthabu alayhi idha nawa bihi ala ataa. Atakuwa yule mwenye ku, kulala au kula au kunywa atapata thawabu kwa matendo yake iwapo atakusudia apate nguvu kwa ajili ya kupata kumtii Mwenyezi kwa mfano mtu akawa anajua kuwa iwapo hakula atadhaufika kwa hivyo akala apate nguvu ya kuweza kuswali aweze e, kufanya ibadati za kiyamu laili iwapo hakulala basi ata, atakuwa ni mwenye kuwa mnyonge hatoweza kufanya ibadati kama ipasavyo kwa hivyo akala na kunywa na kulala na mengineyo katika mambo ya dunia ili kuweza kujipa nguvu kutekeleza ibada ya Mwenyezi basi huyu atakuwa ni mwenye kupata thawabu katika matendo yake kwa hivyo inakuwa inamaanisha neno hili innamal aamal binniyat hakika matendo yanazingatiwa kwa nia yake yaani nia iliyokusudiwa kwa matendo hayo na nia ni nini nia nia ni cost ni makusudio nia ni makusudio lengo na nia inakuja kwa sababu ya kutofautisha baina ya ibadat inakuja kwa sababu ya kutofautisha ibadati. maneno tunafanya ibada zetu tukitiania nia ya kutofautisha baina ya ibada moja na ibada nyingine kwa mfano kutofautisha baina ya faradhi na faradhi kwa mfano somu ya, ya ramadhani mtu akawa ana deni ya somu ya ramadhani na pia au anafunga somu ya ramadhani na huku pia ako na kafara deni ya kafara au nadhiri ambazo hizo ni wajibu lazima mtu afunge basi tofauti ambayo itapatikana ni nia lakini matendo ni yale yale hii ni lazima na hii ni lazima mfano mwingine ambao kwamba ni wa karibu ni mfano wa swala kwa mfano mtu msafiri mtu amesafiri alipofika kuliana kokwenda akawa analipa swala ambazo alizika, anataka kuzikusanya ni swala mbili ambazo amekusudia kuzikusanya zitatofautishwa na nini na zote ni za faradhi zitatofautishwa na nia yake kwamba sasa hivi mimi na swali adhuhuri na sasa hivi na swali alasiri au sasa hivi na swali magharibi na sasa, eh, sasa hivi na swali ishae pamoja na kuwa anaziswali katika moja ya swala hizi mbili ima anaswali eh, adhuhuri na alasiri kwa wakati wa adhuhuri, au kwa wakati alasiri kulingana na atakavyotaka kulingana na ruhsa aliopewa msafiri kwa hivyo nia inakuja kwa lengo la kutofautisha ibada na ibada nyingine ya kutenganisha baina ya ibada ya faradhi na nyingine ya faradhi au vile vile ya baina ya faradhi na sunna inatofautisha baina ya faradhi na sunna ni kama mtu anayefunga hiyo nadhiri kwa mfano Somu ya nadhiri akataka kufunga ambayo ni lazima kwake katika siku ya Jumatatu siku ni katika masiku ya kufunga sunna lakini somo yeye aliyokusudia nia ya yake ni kufunga faradhi kwa hivyo inatofautisha kuwa anafunga faradhi ama sunna ni nia ya yake Watamyizu alibadati anil aadat na pia inatofautisha nia baina ya ibada na ada. Ibada ni matendo ya kiibada kama vile swala, somo, zaka, yale tuliomrishwa kidini kwamba tekelezeni haya. Hizo ndizo ibadati. Na ada ni mambo yetu ya kawaida ya maisha ambayo ni kama kula, kunywa, kufanya biashara na mengineyo ambayo ni mambo ya kawaida ya maisha ya mtu kusafiri ni mambo kwamba niya kawaida lakini nia itatofautisha kwamba huyu anafanya jambo la ada au anafanya jambo la ibada hapa ametoa wa mfano wa kuoga kalghusli minal janaba walghusli litabarud watanazaf kama vile kuoga kwa sababu ya ya kuoga kwa sababu ya ibada kwamba unaoga kujitahirisha kutokamana na janaba hii ni amri na ni ya ibada na waweza kuoga hivyo hivyo kwa maji kwa sababu kuoga kwa janaba waoga na maji makavu bila sabuni unaoga ukatotesha mwili mzima na pia mtu ambaye kwamba aoga kwa sababu ya tabarrud yani kutafuta tanashati kutaka kupata uchangamfu pia anaoga kwa maji tu makavu ama anaweza kuoga kwa sabuni kwa hivyo almuhim sifa ya kuoga yaweza kufanana yaweza ikafanana namna anavoga ghusli ya janaba na kuoga ghusli ya kupata tabarud nini ya tofautisha nini kwa hivyo nia inakuja kutofautisha baina ya ibada na ibada faradhi na faradhi faradhi na sunna na pia na baina ya ibada na ada na mambo ya maisha ya kawaida kauli yake asemammuallif au sharih wa inma likulli mri'in ma na kila mtu atapata kile alichokinuia kila mtu atapata kile alichokinuia yani kila jambo uliloli, jambo ulilolifanya kwa nini umelifanya nini kilichokusukumia kufanya lile jambo ikiwa ni ibada ya Mwenyezi Mungu ni swala ni ibada yoyote kwa nini unafanya ibada ile unafanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu au umesa, umefanya kwa sababu ni haja kwa nini umefanya Asema nasema Ibn Rajab qala Ibn Rajab ikhbarun annahu la yahsul lahu min 'amalihi illa ma nawaa haya ni maelezo kuwa Hatopata yule mwenye kutenda kat, kat, kutokamana na matendo yake mwenye kufanya jambo lolote hatopata kutoka kwa matendo yake ila alichokikusudia ile nia aliyokusudia ndiyo atakayoipata fa inna wa khairan hasala lahu khairun. akinuia khairi atapata khairi wa inna sharran hasala lahu sharr na akinuia shari, atapata shari. Mtu hupata kile alichokinuia. Ukipanda mbegu ya maharage utapata maharage, utavuna maharage. Ukipanda miba utavuta, utavuna miba. Kwa hivyo kile ulichokipanda au kile kilichokusukumia kufanya lile jambo unalolifanya ndilo ambalo utakalo lipwa kulingana na makusudio yako. Ulikusudia nini? Asema, walaisa hadha tikraran wala huku siku kariri kule kusema wa inna mali kulli ma'anawa na kila mtu atalipo kulingana na alichokifanya ukiangalia kijuju utaona kwamba hakika matendo uzingatia kwa nia na kila mtu atalipo kulingamana na alichokifanya utaona ni takriban takrir kukariri lakini la si kukariri kwa sababu jumla ya kwanza ibara ya kwanza inakusudia au inaonyesha kuwa matendo kukamilika kwake au kuharibika kwake inalingana na nia ya mtu kuihudhurisha nia yake namna alivyofanya lengo alilokusudia na jumla ya pili inaonyesha kwamba thawabu ya yule mtendaji ni kulingana na nia yake ikiwa ni njema au sivyo atapata adhabu kulingana na nia yake wakati takunu ni niyyatuhu ni mubahatan fayakunu al'amalu mubah na mtu aweza kukusudia nia yake ikawa ni mubah ni, ni nia ni kwamba hakukusudia ibada wala hakukusudia shari amekusudia tu kwamba anafanya jambo kama ada kama kawaida ya watu basi hapati madhambi wala hapati thawabu hapati madhambi wala hapati thawabu bal fi nafsihi so, salahu wa fasaduhi ibahatu bihasabi kwa hivyo matendo kuwa mazuri au mabaya au kuwa ni aadah tu ya kawaida inalingana na niya ya mtu al-hamilatu alayhi al-muqtadhiya liwujudi jambo lililomsukumia lililompelekea kutenda lilo jambo na ndio ndio yani kwa mujibu wa matendo yake ma, kwa matendo yake inawajibishwa kulingamana na nia yake thawabu yake italingana na nia yake aliyokusudia ikiwa wa thawabu la amil wa iqabuhu wa salamatuhu bihasab niyyati kupata thawabu au madhambi au kuwa ni mubaha ni kulingamana na nia yake na kauli yake aliposema qawluhu faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa hijratahu ila Allah wa rasuli waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha Au imra'atin yankihuha wa hijratahu ila ma hajara ilayhi hapa asema basi yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia au kwa ajili ya mwanamke ili amuowe fa hijratuha fa ila ma hajara ilayhi basu kwake ni kwa kile alichokiamia hapa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kupiga kutoa mfano wa msingi mkubwa kuwa msingi wa kisheria tunaoutumia ni matendo yote yanazingatiwa kwa nia amepiga mfano wa kuweka wazi hayo kwa hijra kuhama Kuhama ni nini? Kuhama ni mtu kutoka mji kwenda mji mwingine. Na hapa nasema watakunu bitarki baladil khawfi ila baladil amni. Inakuwa mtu anahama kutoka mji wa hofu, pahala na hofu akwohama kwenda katika mji ulio amani kama ilivyokuwa kuhama kwa masahaba kutoka maka kwenda Habasha na pia vile vile inakuwa kuhama ni kutoka katika biladi ya ila biladi Islam kama vile walivyohama kutoka maka kwenda Madina walipohama mara ya kwanza walihama kwa sababu adhabu ilikuwa ni kubwa sana na mara ya pili walikuwa wanahama biladi kufri ila biladi ya kwa kuwa Madina walikuwa wameshaipokea Uislamu wakawa wanahama kwenda Madina. Asema Sheikh waqad intahatil hijra na kwenda Madina kuhama kwenda Madina imekatika. Hakuna kwa kuhama kwenda Madina baada ya kufungua Maka. Maka Mtume SAW alipohama Madina akaishi Madina kisha akapata nusra akaja, akaja makka. Maka. Maka ikawa ni biladi lislam. Kwa hivyo ikawa hakuna ruhusa tena ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina kama kwamba iwe ni ibada kwamba tunafanya ibada ya hijra hakuna hilo tena baada ya fatih makkah kwa nini kwa sababu madina ni baladi lislam na makkah ni baladi lislam kwa hivyo yote hakuna ya, yaani katika miji yote ya Kiislamu au hami mji wa Kiislamu kwenda mji wa Kiislamu ila kama ni kwenda kutafuta elimu lakini si kwa nia kama hivi tulivyoona mara ya kwanza كذلك اسمع شيخ من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام باقيه الى قيام الساعه نكحاما كتوقا ketika miji ya syirk miji ya kufur ila bilad alislam itabaki mpaka siku ya qiyamah na hii haimaanishi kuwa watu kuhama katika mfano baladi hii tuliyo ndani yake Waislamu wana haki na wamepatiwa uhuru wao waweza kukaa kwa amani yao kwa hivyo hatui na fikra zile za kikhawariji wakisema kwamba hii ni biladi lkufur, ni biladi shar hatui na fikra kama hizi kwa kuwa maadamu sisi tuko katika mji ambao naam serikali yake ni serikali tofauti lakini na tuko na amani yetu na tuko katika dini yetu na ni nchi ambayo eh, kila moja atekeleza ibada yake kwa utulivu wake kwa hivyo hatuna neno na pahala ambapo imekusudiwa ni kuwa huwezi kusali huwezi kufanya ibadati basi unahama unakwenda pahala unaweza na ukiwa ni mustadhafu ni mnyonge. Basi hauna lingine ila kwenda katika mji ambao waweza kufanya taati wala si kusema kuwa sisi tuanze kufanya vita huku na kule mara kulipua mara kuwa watu mambo kama haya uh, hayakubaliwa na Uislamu bali huku ni karibu Uislamu wa kauluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi basi na kauli yake mtume aliposema basi yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake ukiangalia yote mawili yule kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake ni maneno moja tu yani sharti na jawabu ya sharti yake ni ni moja lakini asli ni kuwa zimeختلفiana si maana moja kwa hivyo maana sahihi ni kusema man kana hijratu ila lahi wa rasulihi niyatan wa qasda yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa nia yake na kasidi yake lengo lake makusudio yake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake fahigira ila Allahi wa Rasulihi, basi kwa kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na, na mtume wake kwa thawabu na ajr kwa thawabu na ajr na amesema Sheikh al katika kufasiri hadithi hii katika nukta hii asema kuwa atakayekuwa kwa kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi kwa kutafuta radhi za Mwenyezi kwa ikhlasi na kisha kwa mtume wake kwenda karibu na mtumi sallallahu alayhi wa sallam. ili apate kusoma na, kuji, na, na kupata thawabu za kunusuru mtume sallallahu alayhi wasallam basiohama kwake kutakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa thawabu na ajira na kuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kusoma na kupata elimu na kupata ajira hiyo ya kuwa karibu na, na mtumi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ikawa Ma, maneno haya pamoja na kuwa yanaonekana ni mamoja mwenye kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kuonekana kwa kwamba ni mamoja ya yana maana tofauti asema Ibn Rajab Al-Hanbali katika Jami'ul Ulumi wal Hikam لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاعمال وان حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعدها بعد ذلك مثالا من أمثال الاعمال التي صورتها واحده ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكانه يقول سائر الاعمال حظها هذا المثال Asema al-Imam Ibn Rajab kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja kwamba matendo ni kulingana na nia na kwamba fungu la mwenye kutenda matendo yote ni kulingana na nia yake khairi au sharri haya mawili ni misingi kama nilivyotaja ni kaida ni misingi katika misingi ya kidini ni misingi madhubuti katika misingi ya kidini na ni kuwa matendo yote ya ibada yote jumla hakuna matendo ya kiibada isoingia katika msingi huo kwamba chochote utakachofanya ikiwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake basi utapata thawabu kwa ajili ya hilo na ikiwa ni kwa lengo lingine utapata makosa mtume sws akatupigia mfano wa kuhama ambao akatoa mfano kwa kitendo kimoja ambayo ni ibada kwa dhahiri yake kwa watu wote waliohama wote wanaonekana walihama kwenda Madina kwa ajili ya ibada kwa sababu walihama wote kwa pamoja lakini mtume sws akatenganisha na akatofautisha kwamba kuna wale walohama kwenda Madina kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake Hawa watapata thawabu ya kuhama kwa ajili ya Mwenyezi na mtume wake lakini kunao pia kwa kwamba kunao walohama kwa ajili ya kwenda kuipata dunia basi huyu wa kwanza ni mfanyi biashara huyu wa kwanza ni, ni mwenye kufanya ibada na huyu wa pili ni mwenye kufanya biashara huyu amekwenda kwa sababu ya dunia anakwenda kwa sababu ya biashara wa na watatu huyu amekwenda kwa sababu ya mwanamke kwenda kumuoa huyu ni khatib ni mposaji amekwenda kuposa kwa hivyo tendo moja la kuhama wote wameshirikiana katika swala la kuhama lakini ikawa jaza yao imetofautiana kulingana na nia zao kwa hivyo hapa pale tunaposwali tumeswali msikiti mzima watu tutatoka hapa tumetofautiana kulingana na nia zetu iwapo mtu amekuja kuswali kwa sababu ya kuhofia kwamba watu wote watu wamekwenda msikitini kwenda kuswali nitaonekana vipi kwa hivyo akatoka kwa sababu ya kuonea watu haya naam haya ni khairi haya ni tupu tupo inamletea mtu khairi ikiwa ana haya lakini akatoka pale si kwa sababu anakuja kutekeleza ibada ni kwa sababu watu wametoka basi yeye atakuwa amekosa ile ajra kwa sababu yeye ameifanya ni kama ada wala hakuifanya kama ibada kwa hivyo uh, msingi huu unaingia katika sampuli zote za ibada ukisoma Qurani kwa ajili ya Mwenyezi utapata thawabu ukisoma kwa sababu ya kuonyeshana utakuwa unapata riaa na ukisoma tu kwamba umesoma akili yako haipo wala hutambui uh, imekuja katika hadithi ya Mtume S.A.W kwamba kila herufi unayosoma utapata thawabu kumi. lakini yalingana na nia yako katika kila matendo unayotenda msingi unaotumika ni kuwa jua kila matendo inaangaliwa nia yake na kila mmoja atapata lile lile alilolinuia lile lile alilolokusudia ndilo atakalopata akiwa amekusudia kuwaonyesha watu siku ya kiyama ataambiwa kama ilivyokuja katika hadithi zinginezo kuwa nenda kwa wale uliokuwa ukiwaonyesha uone kwamba utapata thawabu kama ilivyokuja katika hadithi na katika athari zilizo kuja siku ya kiyama kutanadi mnadi akisema wakoafi wale walokuwa wakijionyesha katika matendo yao waende katika wale walio kiwaonyesha waende wakaone kama watapata thawabu kutoka kwao kwa hivyo hadithi hii ni msingi mkubwa unaingia katika matendo yote ambayo tunayoyafanya matendo yote ambayo tunayofanya ibada zote tunazozifanya zinaingia katika hadithi hii kwa hivyo ni pahala pa mazingatio makubwa tusije tukawa ni wenye kupoteza mtume Salam aliposema wa inna wahijratu wa ila mahajara ilai kuhama kwa maana yake kutakuwa ni kile alichokihamia hata hakutaja kwamba ni nini hicho alipotaja atakai kuwa kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake alisema kwamba kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake lakini atakapokuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili aipate au mwanamke ili amuowe. basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa sababu kwa ajili alichohamia hakutaka kutaja hata ni jambo gani hilo alilohamia wala hakukariri neno hilo kwa kusema kwamba kuhama kwake kutakuwa ni kwa sababu ya dunia ili aipate au ataipata dunia aloi kusudia au mwanamke aliyokwenda kumwoa la hakutaja hivyo kwa nini tahqiran tahqir lima talabahu min amri dunia wasihananatan wasihanatun bihi huku ni kudharau ni mtume s.a.w amepuuza ameonyesha kwamba ni mathlab dhaif ni jambo la chini Mtu huyu amekwenda kutafuta badala ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu zitakazobaki zitakazodumu hata baada ya mamati yake baada ya kufa kwake yeye amekwenda kwa sababu ya dunia ambayo ni yenye kuondoka basi Mtume swsalla mkaonyesha ni jambo duni huyu ameliendea haythula yadhkuruhu bila khi hatta hakutaka kulitamka kwa ulimi wake wa aidhan falhijrat ila wa rasulihi wahida na <تطنيخ> في levied al-kohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake من moja tu asema muallif fala ta'adduda fiha hakuna migawanyiko mingi ndani ya kohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu falidhālika a'ād al وان ايضا إلى الله ورسوله واحده فلا تعدد فيها فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط بلفظ الشرط والهجرة لامور الدنيا لا تنحصل هي كثيرة لا تنحصل فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحه تاره ومحرمه أخرى wa ifrad ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir falidhalik qala qala fa ila ma hajara ilay kwa mukhtasar ni ya kuwa ya matendo ya kiibada na hasusan kama hijra ni mamoja tu ni jambo moja lakini mambo ya kidunia kwa mfano mtu aliohamua kwa sababu ya biashara malengo ni mengi aweza kuhama kwa sababu ya dunia ambayo akawa amekosa ikhlasi lakini ameenda kwa sababu ya dunia na wakati huo huo anaweza kukusudia Kuenda huko kwa dunia lakini kwa sababu ambayo ni haramu anakwenda kwa ajili ya dunia ambayo ni mubaha ni biashara ni kilimo ni mashamba ni kadha hii ni mubaha lakini aweza kwenda pia vile vile kwa sababu ambayo ni, ni haramu kabisa sababu ambazo ni haramu kwa mfano mtu akatoka mji kwenda mji mwingine kwa sababu ya kwenda kuajisusia Waislamu wenzake wa na kuwafanyia uchimvi ama kuwagonganisha ayo yote haya ni katika mambo ambayo kwamba ni muharama kwenda kuwafitinisha Waislamu ni ni muharam. kwa hivyo ikiwa amehamua kwa ajili ya hiyo ni dunia lakini pia anakuwa amekwenda au pengine amekwenda kwa sababu ya mambo ya, ya kuuza biashara ambayo ni haramu kama ni pombe na vitu kama hivi yote moja kwa moja inakuwa ni muharrama kwa hivyo e, Mtume Salla akawa ameweka wazi kuwa ni kwa sababu yoyote itakayokuwa basi atapata kile alichokihamia nukta muhimu ameitaja huyu muallim nukta muhimu sana ambayo watu wengi wanakariri katika kila wakisoma hadithi hii wanasema qala ibn rajab inasema al-imami ibn rajab katika sharhi yake ya hadithi hii yanasema waqad ishtahara anna qissat um muhajir um qais hiya kanat sabab Kilicho kuwa ni mashuhuri sana inajulikana ni kisa mashuhuri sana kuwa uh, kunae alioitwa Muhajir mwenye kuhama kwa ajili ya ummi Kais alikuwa anampenda Ummu Kais kwa hivyo amehamwa kwa ajili ya kwenda kumuona kumuoa Ummu Kais kwamba hii ndio sababu ya hadithi hii kutajwa kwamba yulete kehamia dunia au mwanamke kwenda kumuoa basi kuhama kwake kutakuwa kwa ajili ya alichokihamia wengi hutaja kisa hiki kama ndiyo sababu ya hadithi hii katika Qur'an tuko na sababu nuzul tuko na sababu ya kuteremka zile ayati katika Qur'an tuko na sababu za nuzul sababu za kushuka suwar au ayati na katika hadithi tuko na sababu alwurud tuko na sababu ya kuthibiti ile hadithi kwa nini hadithi imekuja? Na hapa kuna watu ambao wanategemea kisa hiki kuwa ndicho kisa au ndio sababu ya hadithi hii. Wa zakra dhalika kathirun min mutaakhirin fi kutubihim. Na wengi katika wanazuoni wa karibuni katika miaka ya karibu katika karne za mwisho mwisho wametaja katika vitabu vyao, wamevitaja. Kwa hivyo si ajabu ukasikia kwamba mtu anataja na akataja katika vitabu vya wanazuoni kwamba imetajwa katika kitabu fulani asema Sheikh Abdul Muhsin ولم نرى لذلك اصلا na wala hatujalionea hilo asili yoyote popote huni nani anayesema hivi ni Sheikh Abdul Muhsin bin Abbad al-Badr al-Allama yuko ambao kwamba sasa hivi katika maulama wa Madina hakuna bila mudaafa bila pingamizi yoyote hakuna ambaye anamfikia Sheikh al-Imam Abdul Muhsin bin Abad al-Badri katika ilmu al-hadith ndio bahari katika ilmu al-hadith sasa hivi ana amaleziakuwa hajaona asili zote ya kisa hichi bi isnadi yasihih kwa isnadi sahihi hakuna isnadi sahihi ambayo inathibitisha kisa hichi wallahu aalam na yeye ametaja ambayo kwamba ni sharhi ya 40 nukta ya mwisho ni kuwa tumeona hadithi hii inazungumzia nia na tumeelezea nia nimekusudia hiyo inatenganisha baina ya ibada na ibada farazi na farazi, ya faradhi na sun, faradhi sunna faradhi na sunna sunna na sunna pia na pia vile vile inatofautisha baina ya ada na ibada kama tulivyopiga mifano katika ha, hayo Asema pia katika nukta zinazofungamana na nia ni kwamba aniyatu mahalluha alqalb nia sehemu yake ni moyoni nia sehemu yake ni katika moyo makusudio uo sehemu yake ni moyo na mfano wa karibu utakuta watu wanaweza kuwa wanakaa pamoja lakini mmoja anamdhamiria mwenzake ubaya akataka kumburu kwa njia moja au nyingine lakini hatamki ameficha dhamira yake akimtilia kama ni sumu kwenye chakula au kwenye kitu huwa hatamki kwamba nimekusudia hili na lile kwa hivyo niya sehemu yake asili yake hata katika matendo ni katika nyoyo wa talafu biha bid'ah na kuitamka kutamka nia ni uzushi ni uzushi kutamka niya kwa mfano mtu akasema kwamba nawaitu salat al-isha ma'muman arba'a raka'atin kaza na hii ni uzushi wala si si sunna haikufanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake wala maimamu wakubwa hakuna yeyote aliyofanya kwa hivyo mwenye kufanya hivi hana kiongozi ambaye alimuongoza katika hilo ila watu wa uzushi ndio katika hayo wala hawezi kwenda kujitetea mbele Mwenyezi kwamba hili nao, nalo asli katika dini hii kwa sababu Mwenyezi hakufundisha hilo wala mtume wake wala maulama wakubwa wanaokubalika hawakulitamka hilo kwa hivyo ni yatakiwa ijulikane kuwa niya semu yake ni moyoni na kutamka ni bidaa يدب فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب فايجوز هايفاي كتلفظ كتامكنيه ketika matendo yoyote ya ibada ketika matendo yoyote ketika matendo ya ibada illa fil haji fil haji wal umrah isbukwa ketika haji na umrah falahu an yusamma fi talbiyatihi manawahu min qiranin au ifradin au tamattu isipokuwa katika haji na umra basi anaweza kuwa ni mwenye kutaja katika talbia yake pale katika pa, anapofanya talbia anaweza kutaja kile alichokinuia katika qiran ni sampuli katika sampuli za, za haji au ifrad au tamattu qiran ni mtu kukusanya yaani hija na umra kwa wakati mmoja bila kukutenganisha akaezi kusanyisha akafanya haji mpaka akafanya na umra mara moja akamaliza na ifrad ni kusudia haji peke yake na tamattu ni kuwa akakusudia aka yote mbili lakini akafanya umra mwanzo kisha akangojea akatoka aka katika matendo ya haji akarudi kama mtu kawaida akatahallal manake akajivua katika matendo hayo ya ibada akawa huru akafanya mambo yake mpaka inapofika siku za haji akarudi kufanya haji wallahu taala aalam kwa hivyo aweza akasema labeika umratan wa hajjan katika qiran akasema labeika umratan wa hajjan naifikia kwako ewe muola kwa umra na hajj au labeika hajjan katika ifrad labeika hajjan au labeika umratan ama akasema labeeka umratan pekee yake pia litubuti sunnati fi dalika duna gairihi. kwa hivyo sunna imethibiti au dalili iliyothibiti ni katika hayo pekee yake kwa hivyo ni katika sehemu zingine zozote zile yatakiwa iwe ni yenye ku kuwekwa katika moyo na pale unapokusudia kwamba wewe ume, umesikia adhana ya fajiri nini kilichokuamsha umeamka ukatawaza kwa nini kwa sababu wewe kwenda kusali umetoka wewe ume, ume, ume, unakuja mskitini bado kwa hivyo kuja kutamka msikitini kwamba nawaitu kadha wa kadha ni mukhalif tayari ulikoku kule ile harakati yako ya kutoka kana alqas thabat tabat ulikokusha ni niya yako Asema katika nukta ya mwisho kabisa tukimalizia hadithi yetu hii ya kwanza Asema mima yustafadu min alhadith katika faida tunazozipata katika hadithi hii annahu la amala illa binniya kwa sababu hakuna matendo ila kwa nia. Mukhtasari wa yote tuliosoma ni kuwa hakuna matendo ispokuwa kwa nia, nia ambayo una imekusukumia kutenda lile li jambo. Nukta ya pili au faida ya pili tunaipata ni anil a'mal mu'tabaratu bi kuwa matendo yanazingatiwa nia yake. Kwanza kila matendo yana nia na kila kitendo kinachoangaliwa ni ulinuia nini Hakuna kitendo kinayoweza kufanyika bila nia na unapofanya kitakachoangaliwa ni ile nia Naam pia na namna ulivyofanya ile matendo kwa hadithi ambayo inakuja ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha ya, ya kusema ya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun katika hadithi ile ni kipimo cha matendo ya dhahiri kwamba unapofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aangalia pia vipimo umefanya kwa njia gani je umeafiki ulivofundishwa na ndani ya moyo ndani ya nia yako ni hadithi hii inatawala ndiyo moyo wa matendo yako inazingatiwa inaangaliwa umekusudia nini ndani yako Anathawaba la aami ala amalihi ala hasabi niyyati nukta ya tatu faida ya tatu ni opatikana katika hadithi hii kwa thawabu ya mtendaji ni kulingana na niya yake mtawabu ya mwenye kutenda matendo yote yale ni kulingana na nia yake aloinuia faida ya nne ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha katika hadithi hii barbul al alim alithauhi walbayad mwana Mwanachuoni anapofundisha atakiwa apige mifano ili aweke wazi afundishe mambo ambayo kwamba huenda yakawa hayafahamiki na hii inaonekana wazi alipotoa neno ya msingi ambayo ndio hadithi nafsi yani manake ndio msingi wa, wa, wa hadithi hii kila matendo inamlamal binniyat kila matendo itazingatiwa nia huo ni msingi kila matendo itazingatiwa nia na kila mtu atapata kile alichokinuiya anjelisimamea hapo ilikuwa kwa inatosha kuwa ni hadithi ambayo imeweka wazi kwamba matendo yote yafanya, yatakuwa inapimwa katika matendo wa, katika jembo hilo lakini mtume sallallahu alaihi Salam alipiga mfano na mfano ulikuwa ni wazi sana alipopigia ibada ya kuhama ambayo ni moja katika ibada kubwa kubwa akapigia mfano na akaonyesha tofauti ya watu wote Walohama wamefanya kitendo kimoja lakini wakatafutiana katika kupata malipo kwa sababu kwa ya kutofutiana kwa nia zao. Kwa hivyo, mwana chuoni atakkiwa apige mfano inayoweka wazi misingi au mambo ambayo yahitajia kuwa ya wena uwazi na kufahamika. Nukta ya tano ni kuwa fadhlul hijrat li tamthili sallallahu alayhi biha. Fadla ya hijra Hijra ni katika ibada kubwa kubwa kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipigia mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kupigia hijra mfano ni kuonyesha kuwa hijra ni katika ibada kubwa kubwa kama ilivyokuja katika sahiha Muslim asema katika hadithi an amri min as an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu asema ama alimta anaslam yehema ma kan kableho wa an alhijra tehema ma kan kablaha wa an alhajj wa an alhajjah ma kan kablho Mtume swalla amuliza mmoja wakati msaba zake je hivi wewe hukujua kuwa uislamu unavunja yote yale kabla yake yani makosa ambayo mtu amefanya kabla ya uislamu ikiwa alikunywa pombe alifanya mambo ya shirki alifanya mambo gani katika sampuli zote za maasi na za anasa ambazo ha, hazikubaliki kwa mtu mwingine kusamehewa lakini anaposilimu yote hayo yanakuwa yamefutika jeu ya hukujua hilo ewe, ewe moja katika anamwambia moja katika masahaba zake wa anna alhijra ma kana kablaha, na hukujua kuwa kuhama pia kunavunja yote yaliyo kabla ya kuhama Manayake kuhama ambako kwamba ni kuhama kwa ajili ya ibada. Kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kuwa kuhama ni moja katika ibada kubwa kubwa. Wa anna al-hajj yahdimu ma kana na kuwa inavunja haji inavunja yaliokuwa kabla yake. Hajj inavunja yaliyokuwa kabla yake. Kwa hivyo uh, yote hizo inaonyesha ama tuna matatu yaonyesha kwamba yanafuta makosa yaliyokuwa kabla ya matendo matatu hayo mtu wa Kisilimu basi yote yaliyokuwa kabla ya Uislamu ameshafuta hasa ameanza safu mpya na mtu utakiwa kwamba baada ya kusilimu ndiyo aweze kudumisha Uislamu wake kwa uzuri apate kusoma ule Uislamu ili asijichumie makosa mengine mapya baada ya kuwa ameshapatiwa msamaha acha safishwa hasa atakiwa ajue Uislamu wake ili aweze kujichunga na makosa adumu katika ile khairi aliyokuwa nayo wana alhijra tahdibu na kuhama pia vile vile na pia haji faida ya sita iliyotajwa katika mlango huu ni kuwa anna alinsan yujaru au yuzaru au yuhramu bihasabi niyyatihi ni kuwa mtu atapata thawabu atapata ajra yujja anapata ajra au yuzar au anapata wizri madhambi au yuhram ama ana yote thawabu na madhambi au yani au yani huyu حرمشiwa, أنا... أنا حرمشiwa, thawabu kwa sababu yani ya nia yake faida ya 7 ni anal amal bihasabi lahu ni kuwa matendo ni kulingana ni wasila ya unapotaka Wasila ya kuja kusali, ya kusali wewe ni ukiwa uko nyumbani uuinuke upige hatua moja nyingine kwa hivyo kule kutembea kwako ni wasila ya kusali. Kutawadha ni wasila ya, kutawa, ya kusali. Ukiwa na haja umekwenda kutekeleza haja yako ili uweze kutawadha na uweze kusali, hiyo yote hiyo ni njia ya wasila ya kusali. Wataka kusoma ukanunua kitabu ukaenda ukatafuta atakayekusomesha hiyo ni wasila kwa hivyo wasila au matendo yote ambayo kwamba jambo lolote ninalokufikisha kwa matendo fulani hilo jambo hukumu yake ni hukumu ya matendo kwa mfano swala ni faradhi basi kutoka nyumbani kwako kuja msikitini ni faradhi pia kutoka kwako nyumbani pia kuja msikitini ni faradhi ikiwa jambo lolote ambalo kwamba litakuwa linakutekelezea ile ibada ni yani njia yoyote tukaitumia kutekeleza ibada inakuwa hukumu yake ni hukumu ya ibada ile fakajakun ushayu al-mubah fi al-asli yakunu ta'atan idha nawa bihi al-insanu khairan asemu kuwa inaweza kuwa likageuka kuwa ni taa ni ni jambo la kumti mwenyezi Mwenyezi wa Ta'ala akikusudia nalo yule mwenye kutenda khairi kwa mfano kula na kunywa akikusudia kwamba apate nguvu ya kufanya ibada huko kula na kunywa kuna kuwa anapata thawabu nayo mwisho tukimalizia darasa yetu ya leo anal'amil al'amala anal alwahid yakunu li insan ajran wa yakunu li insan hirmana jambo moja tu ibada moja tunaweza kusali watu 20 hapa watu 30 lakini tukatoka, tukatoka tukiwa na malipo tofauti tofauti huyu amepata thawabu huyu amepata kama ilivyokuja katika hadithi amepata matendo kamili mia saba na zaidi ya mia saba, kwa sababu ya nguvu ya ikhlasi yake yamekuja kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kumlilia kikweli kweli na akatimiza zile nguzo na masharti yote ushaona atafata thawabu saba na zaidi na mwingine talipo saba wengine kwa 300 wengine kwa hamsini wengine watatoka na kumi, wengine watoka sufuri, wengine watatoka na madhambi asali wengine watatoka na madhambi kwa hivyo jambo moja matendo yanaweza kuwa ni jambo lile lile lakini watu wakatofautiana katika kupata ajira yake wale Allahu taala tutakuwa lenye kukomea hapo barakallahu taala fikum Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum